Meditáció és az ételek viszonya Avagy mit érdemes fogyasztanod, hogy még mélyebb és hatásosabb legyen a meditációd? Hello! Itt a Kolostor Őre és a Vissza az Alapokhoz című sorozat harmadik részét hallhatod, ami arról fog szólni, hogyan segítik az ételek az életed, azaz a meditációdat, a kiegyensúlyozott és tudatosabb életed. Ennek a Vissza az Alapokhoz sorozatnak az első két részét a www.meditációnk.blogspot.com Kolostoros Blog archívumában keresd a 2009-es év, május és július hónapjánál. Az első két rész olyan témákról szólt, mint hogy mi is a meditáció, és hogyan kapcsolódik a valláshoz. Mit jelent a szahadzsa joga, és hogyan segítik a csakraink, az életünket. És volt egy külön hanganyag is a mesterünkről, a spirituális anyánkról, Srimatajiról. Ő az, aki megalapította és kidolgozta a sahaja yoga meditációs technikát. Na, de mindezek után térjünk vissza ehhez a mostani hanganyaghoz, ami az ételekről fog szólni. A meditáció az maga a középút. Ha meditatív vagy, akkor nem lehet szélsőséges. Vegyünk csak két példát. Az egyik ember folyamatosan pörög, dolgozik, jön-megy, agyal, szervezkedik, tesz-vesz. A másik ember az teljesen az ellentéte. Lusta, nem törődöm, lassú, megalszik a tej a szájában, picit talán még depressziós is. Biztos ismersz mindkettőre példát a környezetedben. Vagy akár magadat is felfedezheted ebben a két példában. Bár valójában egyik sem külön a másiknál, pusztán más-más energiák azok, amik mozgatják őket. Hosszú távon nagyon fárasztó és sok szenvedéssel jár mindkét állapot, és előbb-utóbb betegségek keletkeznek. Ebben segít a meditáció, hogy ezt a két végletes állapotot középre, egyensúlyba és harmóniába hozza az emberben. A meditációnak ebben a kiegyensúlyozó folyamatát tudjuk elősegíteni a megfelelő táplálkozással. Na, ne izgulj semmi bőjt, vagy szigorú diéta, vagy ilyesmi. Pusztán egy kis tudatosság, egy oda, kis odafigyelés szükséges. most nézzük. Ahogy hallhattad, a meditáció maga a középút. Erre kell törekednünk az étkezésben is. Ne legyünk szélsőségesen habzoló, mohó, falánk emberek, de ne is váljunk önsanyargató aszkétákká. Tévedés azt hinni, hogy hosszú és szigorú böjtel juthatunk az isteni állapot közelébe, ahol teljesen elfordulunk a testtől, a tápláléktól és az anyagi világtól, és akkor kerülünk isten közelségébe. Akkor válunk megvilágosodottá meditatívokká. Hát ez tévedés. Lehet, hogy már korábban volt erre egy-két példa a történelemben, de ma már nem itt tart az emberiség. Ha a testünktől teljesen megvonjuk az ételt, és nagyon szigorú és hosszú bőtbe kezdünk, az tönkreteszi a figyelmünket. És ahelyett, hogy a figyelmünk segíteni tudná a meditációnkat, el fog fáradni folyamatosan csak a testre és a hiányzó tápanyagra az éterre fog tapadni. És ugyanúgy nem érdemes a másik, habzoló, mindent befaló szélsőségbe sem esnünk, mert akkor viszont túlságosan elkezdünk kötődni az anyaghoz. És nehezen találunk vissza az igazi békesség és öröm forrásához, a lélek állapotához. Tehát figyelj erre a két szélsőségre, hogy ne esj bele. Nos, nézzünk konkrétabb példákat. Maradva az előző két típusnál, a rohangálós, folyton pörgős és a passzíva lustább típusnál, megnézzünk egy-két ételt és italt, hogy melyik mit segít elő, vagy melyik mit gátol. Vagyis előtte a gyomronkon túl még egy másik nagyon fontos szervünkre fel kell, hogy hívjam a figyelmedet, hiszen ennek nagyon fontos szerepe van, ez pedig a máj. A máj nagyon sok mindent befolyásol a testünkben, és akár hiszed, akár nem, de a meditációdra is nagy hatással van. Volt már olyan, hogy úgy érezted, hogy nem tudsz meditálni, mert annyira zakatol az agyad? Na részben az a májad miatt volt. És az sem véletlen, hogy amikor valaki azt mondják, hogy rossz májú, az rossz indulatú, negatív szándékú ember, ugyanis a figyelme, a negatív, rosszindulatú dolgokon van, mert rossz a mája. Tehát a máj nagyban összefügg a figyelmeddel. Ha nem hevül túl a májad, akkor könnyen egyensúlyba kerülhetsz, és erős lesz a figyelmed, ami nagyban segíti a tudatosabb életet, és a mély gondolatok nélküli meditációt. Nos, nézzük, mitől hevül, és mitől hűl le az a máj. Ha felhevült a májad, akkor túl Túl sokat fogsz agyalni, tenni, venni, tervezni, izegni, mozodni. Szélsőséges, durvább esetben ebből akár még cukorbetegség is kialakulhat, úgyhogy hidd el, tényleg érdemes odafigyelni a táplálkozásra és arra, hogy hűsd a májad. Az alkohol, bár eléggé népszerű a kultúránkban, mégsem jó két okból is. Felhevíti a májat és tompítja a tudatot. Mindkettő gátolja a meditációt. Lehet, hogy átmenetileg elazít az alkohol, de hosszú távon nem tesz jót, még kismértékben sem. Srimataji említette, hogy micsoda félreértésen alapszik ez az egész borkultúra is, amit onnan eredeztetnek, hogy Jézus bort teremtett, pedig az csak szőlőlé volt. A korabeli nyelvek félrefordítása vagy félreértése kapcsán alakult ez ki, Hát, vagy tudatosan, vagy véletlenül, de tudnod kell, hogy az alkohol semmilyen mértékben és formában nem segíti se a meditációt, se a spirituális, meditatív életet. Az erős kávé és a fekete tea is erősen felpörgetik, felhevítik a májat. Tudom, hogy ezek is kedveltek és népszerű italok, Magam is sűrűn barátkozok velük, bár módjával, de nem ajánlott. Főleg este hat után nem. Az a ellentétben ezek a tudatot annyira nem támadják, viszont felhevítik a májat, ami azt a bizonyos túlpörgést idézheti elő az ember életében. És ez rámehet akár a szívére, vérnyomására, vagy akár cukorbetegséget is előidézhet, úgyhogy tényleg nem játék ez a ma annyira divatos pörgés. A folyadékoknál maradva viszont nagyon jó a sok víz, vagy éppen a gyümölcslé. Joghurtot is érdemes fogyasztani, az is nagyon jól hűt, bár hidegebb éghajlaton, vagy télen azért érdemesebb óvatosabban fogyasztani. A gyömbér az minden formában nagyon jót tesz a májnak, nagyon segíti a működését. És cukorból, ha tehetjük, inkább a nád fogyasszuk. A zöldség és a gyümölcs kitűnő. Minden jobban pörög valaki, annál inkább érdemes neki sok-sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztania. Tudom, ez nekik néha nem könnyű, én magam is ebbe a pörgősebb kategóriába tartozom. És ez a bizonyos túl pörgő, negatív erő bennem is ellenáll a zöldségek és a gyümölcsök kedvező hatásának, és hát eléggé tiltakozik. De hát azért igyekszem fogyasztani ezeket. A húsokat tekintve, akik nagyon pörgős életet élnek, azok inkább kerüljék a vörös és a vad húsokat. Inkább, inkább a csirkehús ajánlott, és abból is a kevesebb mennyiség. A zsíros és olajos ételek, vagy az ezekben sült ételek nem tesznek jót a májnak, úgyhogy csak óvatosan velük. A fehér kenyér, a csoki, a túl sok tejszín, vaj, vagy egyéb tejtermékek is érdemesebb óvatosan fogyasztani ezeket, hogy ne terheljék annyira a májat. tehén tej helyett például érdemesebb kecsketejét fogyasztani, ha lehet, és a sajtokat is ajánlatos mértékkel fogyasztani. Különösen a penészes sajtok nem ajánlottak. Ö, tudom, hogy ennek is nagy kultúrája van, hogy a nemes penész milyen jó, meg ilyesmi, de se itt, se a bornál egyáltalán nem kedvező az erjedt, rohadt penészes dolgok fogyasztása. Erre érdemes odafigyelni. <coughs> Nagy vonalakban ezekre érdemes odafigyelni, és itt az ételek kapcsán van még egy másik nagyon fontos téma. Hogyan tudod megvibrálni, energiával feltölteni az ételedet és az italodat? Nem véletlen, hogy különböző kultúrákban és vallásokban nagyon nagy hagyománya volt az asztali áldásnak, vagy az étkezés előtti imának áldásmondásnak. Ilyenkor az emberek kifejezték hálájukat az Isten, vagy az Istenségek felé, hogy táplálékkal látják el őket. Koronként és kultúránként ez eltérően jelent meg. Nos, mire érdemes most odafigyelned ezzel kapcsolatban? Ö, ha te már rendszeresen végzed a blogon elérhető és letölthető meditációkat, akkor hidd el, hogy a figyelmednek már egyre nagyobb ereje van a tiszta, a lélek állapotából fakadó figyelmednek. Már amikor elkészíted az ételt, italt, már közben is lehetsz meditatív. Mondják, hogy szeretettel főzni. És bizony, ha ott lesz a teljes figyelmed, akkor az étel is megtelik gondoskodással, törődéssel. Ha közben benned folyamatosan ott van az a korábban említett hála és köszönet az Isteni erőnek az ételért, az még kedvezőbbé, még finomabbá fogja tenni. Viszont ha te már készen kapsz egy ételt, akkor mielőtt az első falatot megennéd, előtte önmagadban megköszönheted. Sőt, még ennél is mehetünk tovább. Ha a blog jobb oldalán található Üdv a meditáció szobában című fejezetben található első meditációt, legalább már egyszer elvégezted, akkor van arról tapasztalásod, hogy milyen vibrációk létezhetnek az ember testében és a kezében. Biztos éreztél egy finom energia áramlást, egyfajta bizsergést. Ha ezt nem érezted, vagy még nem végezted el ezt a gyakorlatot, akkor most csináld meg, és hát utána gyere vissza ide a hanganyaghoz. Tehát, ha megvolt ez az érzékelés, akkor próbálj ki egy kis vibrációs tesztet akár egy tálétellel, vagy egy pohár vízzel, vagy üdítővel. Ahogy előtted van, tedd a kezed fölé 5-10 cm-rel úgy, hogy a tenyered a tányér, vagy a pohár felé nézzem. Lehet nyitva, lehet csukva is a szemed. És egy-két percre próbálj meg most gondolatok nélkül lenni. Figyelheted akár a légzést is. De... Egy-két perc után próbáld a figyelmedet, a lelked, a meditációt, figyelmét lazán az ételre, és közben egyszerre a fejed felé helyezni. Ezt nagyon könnyedén, nagyon lazán próbáld, hogy egyszerre megosztod a figyelmedet az étel és a fejed fölötti rész között. Miközben a tenyered végig a tányér felé néz az ételre. Egy idő után elkezd áramlani a kezedből a vibráció, a kundalini energia, és szépen lassan megtölti azt az ételt energiával, vibrációkkal. Ezt elég pár percig csinálni, de figyelj oda, hogy ne legyen erőltetés benne, vagy bármiféle koncentráció, hanem csak nagyon könnyed figyelem legyen benne. Így meg tudod vibrálni az ételedet, italodat, és amit így fogyasztasz el, az sokkal kedvezőbb lesz, sokkal energiadulsabb lesz a szervezetednek. Ha ezt rendszeresen csinálod, a szervezeted hidd el, meg fogja hálálni. Tehát ennyi volt a Vissza az alapokhoz című sorozat, és természetesen a blogon tovább folyik a meditációval kapcsolatos témák feldolgozása. Ez a sorozat most a sahaja joga legalapabb dolgait mutatta be, úgyhogy ha van olyan ismerősöd, akit annyira nem foglalkoztatnak a meditáció és a spiritualitás mélyebb dolgai, de azért csak-csak érdekli őt ez az egész jogás téma, meg picit a meditáció, és akkor küld el neki ennek a sorozatnak a hanganyagait, hogy barátkozhasson a témával, aztán kitalálhatja, hogy érdekli -e ez őt jobban, vagy sem. Errőltetni mondjuk nem lehet, nem is érdemes, mert ha magamra gondolok jó pár évvel ezelőttre, akkor igencsak kirögtem volna bármely haveromat, ha ilyen MP3-akat kezd el nekem küldözgetni. Viszont amikor már elkezdett ez az egész engem foglalkoztatni, akkor viszont nagyon hálás lettem volna bárkinek, hogyha ilyen jellegű hanganyagokat küld, amin ilyen hasznos anyagok vannak, közérthetően elmondva, sőt, még gyakorlati útmutatók is a meditációra vonatkozóan. Úgyhogy ne feledkezz meg azokról az ismerőseidről, akik ö, úgymond most bontogatják a szárnyaikat, segíts nekik. Ahogy a hanganyag elején mondtam, ennek a Vissza az alapokhoz című sorozatnak a korábbi részeit a www.meditációnk.blogspot című kolostoros blog archívumában a 2009-es évben a május és júliusi hónapoknál találod. További kellemes napokat kívánok, találkozunk a blogon, üdv a kolostor őre. Csak könnyedén!